7. fejezet Pázmán Ispán háza a vár és a székesegyház után a legnagyobb kőépület volt Esztergomban. Együtt lakott ott a két régen jött lovag testvér, Pázmán és Hunt lovag családjaikkal. Huntnak is, Pázmánnak is magyar felesége volt. Ezért a fiak és leányok már otthon is magyarul beszéltek, még azok is, akiknek férje vagy felesége idegen úr gyermeke volt, az unokák pedig már nem is tudtak németül. Esztergomban volt számos német, szlovén és talján vitéz, de Hunt és Pázmány családját már inkább régi magyarnak tartották. Az unokáról nem is mindig tudták, hogy kettőjük közül melyik úr unokája. Egy nagy család volt. A két lovak testvér, számos gyermekük és tömérdek unokájuk, akik mind együtt lakoztak a ma nagyházban. A családot általában egyé gyúrva, a két nevet huntpázmának nevezték, sőt, az unokák már maguk is huntpázmán nem bélinek tudták magukat. A fiak és vők valamennyien gézavitézei voltak, és a Kende bőven hulló adományai növelték óriásira a család birtokát. A még gyermeknyi unokák úgy növekedtek, mint az ország legelőkelőbb nemzetségeinek leszármazottjai, akik egyenrangúak a vezérek ivadékaival. A Géza hűségére állt vezérek, az abák, a miskolcok, a szemerék a magukéval egytekintélyűeknek fogadták el a huntpázmánokat Ezek a vezéri leszármazottak, Lemondtak arról, hogy törzsük körében maguk is aféle fejedelmek legyenek, hogy helyette a legnagyobb birtokos urak közt foglaljanak helyet. Géza igen-igen megbecsülte azt a néhány vezéri családot, amely feltétel nélkül elfogadta a kende egyedül való hatalmát, és megbecsülte azokat az idegeneket, akik fegyverükkel mellé álltak védeni ezt a hatalmat és Pázmán lovag a legelső és a legfőbb volt ezek között. Pázmán volt a nagyházúra, a nagy család feje. Otthonában olyan sokan éltek családtagok, házi vitézek, szolgák, szolgálók, hogy még vendégek számára is akad hely bőségesen. Pázmán úr szerette is a vendégeskedést. Esténként a családi közös vacsora után, amikor a gyermekeket már lefektették, és az asszonynép is nyugovóra tért, a házúra szívesen ült a hosszú asztal mellé vendégeivel, hogy szövétnek halovány világossága mellett megígyanak néhány kupányival, és elbeszélgessenek a világ fontos kérdéseiről. Volt is mostanában miről beszélgetni. Géza kendét eltemették. Koppány haragosan távozott, mert István úr nem engedte őt az omatorhoz. Azután néhány nappal később, csöndesen, zeneszó nélkül, megvolt István és Gizella esküvője is. István Lásznagya pázmán úr volt. Gizelláé az a bajor gróf, aki Henrik úr nevében és képehordozójaként kísérte el a herceg kisasszonyt. Istvánt azóta alig-alig látni. Azt mondják legtöbbször, asztrikkal van együtt. Reggelenként a nászágyból egyenest a tanulószobába lép, pedig vészes hírek érkeznek a Balaton felől. Koppány, úgy mondják, készülődik Esztergom ellen. Hát mindenről beszélgetni lehet boroskupa és szövédnek fény mellett, és a ház két vendége sok mindent tud a világról. Az a Vassenburgi vecelén, meg az a Tiszántúrról érkezett doboka fia Csanád, akikkel Pázmán akkor barátkozott össze a Kelenföldi Böszörményháza mellett, amikor Géza parancsára István után mentek, azóta is a Hunt Pázmán otthon vendége. Akkor kardot húztak egymás ellen, de azóta igen jól megértik egymást, és várják, mikor lesz itt szükségre álljuk. Mert pázmán lovag bizonyos benne, hogyha ha koppány készülődik, akkor hamarosan nélkülözhetetlen lesz mindenki, aki karthoz, lóhoz ért. Ezek pedig nagyon jól értenek a hadakozás tudományához és művészetéhez, habár bár más-más harcmodorhoz szoktak, mint hogy az egyik nyugatról jött, a másik kelet felől. Vecelin úr, két kézre fogva kupáját, éppen arról beszél, hogy ez a kétféle haditudás nagyon jól kiegészíti egymást. Én már harcoltam magyarok ellen és magyarok mellett. A lovag zárt támad, és ellenállhatatlan, amíg együtt tud maradni. A páncélos erősebb, mint a könnyű lovas, de nehézkesebb, nem tud visszavonulni, hogyha kell. A könnyű magyar lovas ide-oda közben előre és hátra is tud nyilazni. Ha a had felbomlott, akkor a könnyű magyar lovas kerül fölénybe, de ha nem tudja megbontani a hadat, akkor elveszett, mint 40 éve bulcsú és lehel. Ha azonban a had fegyelmezetlenül üldözi a visszavonuló könnyű lovasokat, és azok visszafordulnak, akkor a lovagi hadnak van vége, mint egykor Berengár király hadseregének, amely elveszett a magyarok elleni csatában. Ha tehát biztosítani akarjuk a győzelmet, össze kell kapcsolni a kétféle harcmodort. Ha egy királynak van egy jól fegyelmezett lovag serege, és egy jól mozgó, könnyű lovassága, akkor bárkit legyőzhet, feltéve, hogy a két had vezére egyetért és egymás kezére jár. Csanád elgondolkozott. Egy keveset ívott, majd bólintott. Igazad lehet. Ajtonyt úgy kellene két oldalt támadni, hogy te, Vecelén, egy lovagisereg élén zártsorban támadod, míg én könnyű lovasokkal átkarolom és képtelenné teszem, hogy rátok figyeljen. Csanád még most se tudott elképzelni más ellenséget, mint ajtonyt. Váltig mondotta, hogy afféle helyi vezér, mint koppány, mit se számít. A fő ellenség, ajtony. Ha Esztergom nem számol levele, akkor Maros a feje fölé nő, és késő lesz a bánat. Pázmán nem is vonta kétségbe csanád aggodalmának jogosságát, de figyelmeztette vendégét, hogy ajtony egyelőre hallgat. Koppány pedig készülődik. Ekkor odakint megdöngették a ház kapuját. Az ablakon túl fákja fény föl. Pázmán aggodalmas arccal emelkedett ültéből, az ilyen késői kopogtatás semmi jót nem jelenthet. De már jött is a családi vitézek házi ispánja és is jelentette, hogy Géza fia István úr az új ifjú kende kívánna rövid esti beszélgetésre jönni Pázmán ispánúrhoz. A ház izgatottan sietett vendége elé. Az már belépett a kapun. Az ispán meghajolt előtte, s meglepte, amit az mond. Esti beszélgetésre jöttem hozzát Pázmán. Szeretném, ha gondjaimban osztoznál. Uram, nagyon megtisztelsz, hogy magad jöttél ide. Vendégeimet tüstént aludni küldöm. István a fejét rázta. Ne küld aludni őket, azt tudom, hogy kik a vendégeid. Velük is szeretnék szót érteni. Talán szükségünk lesz rájuk. Pázmán úgy érezte magát, mint akinek bevált a jóslata, de azért aggodalmasan mondotta. Emlékszel, uram, hogy azt tanácsoltad nekik? Ne keressék a német lovagot haza küldted, német hazájába. A magyar vitéznek azt javallottad, hagyjon fel a bosszúval. István mosoly nélküli arccal felelt. Régen volt, elfelejtettem. Felejtsd el te is. Beléptek az ivószobába. A két vendég állva fogadta az új kendét, Zsöttire meghajoltak. Köszöntelek, urak! Veletek is van szólnivalom, és leült. Üljetek leti is. Pázmán kupát tett elébe, és tölteni akarta a kancsóból. Nem iszom, Pázmán. Nem iszol, István úr, csodálkozott az ispán. Hiszen mindig is szerettél inni. Szerettem, de most már józannak kell lennem. Ti csak ígyatok. Vitéznek olykor szüksége van a borra. Vitéznél az is helyes, ha néha elveszti a józanságát. Akkor nekem kell megmondanom neki, hogy mit csináljon, de nekem nem szabad innom. Pázmán tisztelettel is, de némi rejtett gúnyjal is kérdezte. „Szentéletre vágyol, István úr? A kende komolyan vette a kérdést, és válaszolt rá. Nem kívánom? De kell, ha nem tudom megtenni, ti is elpusztultok, és ezt senki más nem parancsolhatja nekem, csak én magam. De kérlek, ti ígyatok, ha akartok, akár az egészségemre is. A három kupa felemelkedett, és ittak István egészségére. Közben gyanakodva figyelték a magához hirtelenében, oly szigorúvá vált Istvánt. Amikor aztán letették a kupákat, és a három szempár feléje fordult, ő körülnézett közöttük, és így beszélt. Atyám örökül hagyta rám, hogy számoljak le koppányjal. Koppány a fő ellenség. Amíg élés hatalma van, addig van hová futniuk előlünk a pogányoknak, és jól tudod te is, pázmán, hogy koppány Készülődik ellenünk. Az ispán bólintott a fejével. Az onnan jövők szerint meg akarja támadni Veszprémet. Veszprém erős vár. A koppányi Veszprém akkor az övé a bakony, és a hegyek tekervényein nehezebb boldogulni vele. Tehát még mielőtt bevehetné Veszprémet, mondta halkan is határozottan István. Kérdően nézett Pázmárra. A vendégvitézek előtt kérdezem. elegendő ami -e a esztergomi hadunk, és velük atyám hűséges lovagjai, hogy végezzünk koppányjal? Azért kérdezem fülük hallatára, mert egyszer mindketten mondották, hogy atyám szolgálatába kívánnak szegődni. Most azt kérdem, szegőd neki az én szolgálatomba. Dobok a fia csanád úgy mozdult, mintha lelkesen fel akarna pattanni, de Vecelin gróf is két kézzel támaszkodott az asztalnak, hogy felálljon. István azonban intett, hogy előbb pázmán válaszát akarja hallani. Minden csata kockázatos. Ha megütközünk koppánnyal, győzhetünk is, veszthetünk is. De ha meghallgatod Vassenburgi Vecelint, ő azt mondja, hogy bizonyos a győzelem, ha mi lovagiseregünk mellett. Egy atyáink módjára ide-oda vágtató, előre-hátra nyilazó, könnyű lovasságot is tartunk. István vecelénre nézett, neki mondta. Mi nem kockáztatunk. Nekünk győznünk kell. Istennek és Krisztusnak győznie kell a pogányság felett. Mi az égnek vagyunk felelősek. Mondhát, hát, hogyan képzeled? Vecelinből szinte kiszakadt a haditerv. Amióta itt a magyar földeken, egyre erősebben bontakozott ki benne a biztos győzelem lehetőségének felismerése a két harcmodor összekapcsolásával. Részletesen magyarázta, hogyan gondolja. István összehúzott homlokkal figyelt, de jól figyelt csanád is. Amikor befejezte, István pázmánhoz fordult. A palotás kopjásokon kívül hány vitézünk vagyon? Amasz pedig számba vette, hogy van ugyan sok seregnyi felfegyverzett várjobbágy a várak ispányainak körében. Ezeket azonban nem lehet elvonni, mert akkor itt-ott lázadás lángolhat fel, a parasztok felgyújtanák a templomokat, agyonvernék a papokat, letarolnák a bevetett földeket. Az esztergomi palotásokon kívül csak a lovagi páncélosokra lehet bizton számítani. Géza hű, német, szlovén, talján Ezeknek a száma megközelíti a százat. Nem elegendő, szólt bele Vecelin. Jártam én somogyban, tudom, hogy koppány szavára ezrek ragadnak fegyvert, és a fütykös is veszélyes fegyver, ha sokan forgatják. Legalább kétszáz nehéz lovas kell. Hogy a könnyű lovasság milyen nagy legyen, ezt egyszerében nem is tudnám megmondani. 500 javasolt a csonád. Pázmán számolt. Ha ehhez mi innét háromszáz palotással megindulunk, az ezer. Koppánynak legalább ötször ennyi pogány harcosa van. Veceli mosolygott. De azok csak egyféleképpen tudnak harcolni. Ez az ezer okvetlenül megveri és am az amaz ötezret. Csak meglegyen a 200 lovagom. Veceli már is úgy beszélt, mintha ő lenne annak a seregnek a vezére, de nem is vitatta el tőle senki a rangját, ha bizonyos győzelmet ígér. István kérdően nézett rá és Pázmára. A Vászemburgi értette a ki nem mondott kérdést. Ha van két hetem, együtt lesz a 200. Csak adj lovas futárokat, akik átszágulják az országot, és ahol csak szerencsét próbáló lovagot találnak vendégeskedni és alkalomra várni. Azt hívják azonnal, magam is tudom, hogy Tanbergi Tibád gráf ugyanúgy várja, hogy Eszter Gomorra hivassa, mint ahogy én itt, Pázmán barátunk vendéglátó házában kivártam, hogy magat kegyeskedtél leereszkedni hozzám. Tanbergi Tibádal Legalábbis tíz páncélos vitézt tanyázik. Meg kell keresni, hol vannak. Azután valamelyik Duna melletti keresztényházban vendégeskedik régóta a két vitézlő testvér, Gut és Keled úr. Találkoztam már velük. Ők is hozhatnak további lovagokat. Meglást ha tudják, hogy földet kaphatnak tőled, fejedelem úr, akkor két hét leforgása alatt együtt áll a kétszáz lovag. Ezt a fejedelem úr fordulatot már azelőtt is használták olykora lovagok, ha nem latinul és nem németül, hanem magyarul beszéltek. Az ő fülüknek a kende mindig is túl idegen szó maradt. De most István haloványmosolyjal megkérdezte. A te szád se jár rá a kende szóra, holott jól beszéled a nyelvünket? Veceli magyarázta. A napnyugatról jött lovagok fülének mit sem mond a kende, de kende latinul princeps, így írják le az írástudók is. Princeps pedig németül főzt, magyarra visszafordítva fejedelem. Ez már majdnem király. Ez már hozzátette. Atyád az idegenek előtt királynak nevezte és neveztette magát. István elkomorodott de csak az lehet király, aki valóban ura a földeknek és a föld népeinek. Előbb le kell győzni koppányt, hogy meghirdessük az országok királyai között, hogy a magyarok földje Magyarország, és ura, király. És a királyt a császárnak kell elismernie, magyarázta Vecelin. A császár azonban készségesen ismer el királynak, ha valóban azt tudsz lenni. István bólintott, de azonnal ki is javította a gráfot. Nem csak a császár ismerhet el királynak, hanem a római pápa is. És inkább vagyok hálás a pápának, aki messze van, mint a császárnak, aki akkor is szomszédom, ha esetleg a sógorom. Hiszen már köztudomású volt, hogy a legközelebbi fejedelmi gyűlésen a Bajor Henrik urat Gizella bátyját fogják a birodalom élére állítani. Sies István úr, szólt bele az eddig némán figyelő csanád, mert ajtony is királyi hatalomhoz, királyi címre vágyik, és ő a bizánci császár unokahúgát vette feleségül. Bizánctól várja a koronát. Én azt hiszem, hasznosabb lenne előbb és azonnal ajtonyra támadni. Veceli haditervével ajtonyt is megverhetjük, és ő az igazi, a legveszélyesebb ellenséged, ha nagy csöndben is vagyonod túl a tiszán. Én tudom, én onnét jöttem. István barátságosan nézett csanádra. Ajtony is sorra kerül, és ígérem, hogy ajtony ellen te leszel a hadak fővezére, mert eléggé gyűlönött, hogy ne lankadja végső győzelemig. De ha most, kelet felé támadunk... Nyugatról, koppány, okvetlenül hátba támad. Ha koppányjal azonban gyorsan végzünk, akkor sor kerül, ajtonyra és a többiekre. Mindhárman kérdően néztek urukra. Kik azok a többiek? István komoran mondta ki a valóságot. Minden vezér, aki nem jött ide hódolni, ellenség, és csak arra vár, hogy ránk támadjon. És minden ellenségem a pogányság támasza, még akkor is, ha ő maga megkeresztelkedett. Még nagybátyám, zsombor Gyula, a távoli erdő elvén is veszélyes, halott keresztény. De a besenyő tonuzóba hallani sem akar a keresztről. Ezekre egymás után mind sor kerül majd, de előbb koppányt kell legyőzni. És ha itt lesz a kétszáz lovag, még mindig nincs együtt az az ötszáz könnyű lovas. Csanádra nézett, az pedig bólintott. Két hét alatt összeszedem őket azok közül, akik a vezérek földjéről menekültek, mert földet akartak maguknak, és ezért elűzték őket. Te földet adsz nekik? Én földet adok nekik, bólintott István. Csak azt ne várd, hogy mind keresztény is legyen. A vezér akkor is ellenséget, ha keresztény. A vezérek ellenségei akkor is híveid, ha húzódnak a kereszttől. István megremegett, mintha borzongás futott volna át a testén, gyanakodva nézett családra. Te keresztény vagy? Nem én, uram. De melletted érted harcolok, és ne is akarj megtéríteni. Bízd ezt a papokra! Próbálják meg, ha tudják, de nekem Marosvárott elegem volt a keresztből. Az a bizánci papok keresztje, kiáltott rá hirtelen indulattal István. Bizánc el akar szakadni Rómától. Előbb-utóbb el is szakad. A bizánci keresztény rosszabb a pogánynál. Csanád ravaszul masajgott. Hát akkor már az is jó, hogy nem vagyok bizánci keresztény. A vitézeim nagy része sem lesz az. De ne azt nézd, hogy pogányok, hanem hogy téged segítenek. És Vecelinnel együtt remélhetőleg meg is verjük koppányt, hogy azután leszámolhassunk ajtonnyal. És te a pápa áldásával, király lehess. Emelte kupáját. A borután nyúlt a másik két úr is, de Istvánra néztek, nincs -e ellenére, ha ők most isznak. Uruk bólintott. Azok felemelték a kupát. István királyra, mondott a pázmán. István királyra, ismételte Csanád és Vecelin. A kereszt győzelmére, urak! Így fennen a fejedelem. A kupák összekocódtak. A következő két hét szakadatlan készülődésekkel telt. Napközben Gizella sem látta az urát. A kende, hol Asztrikkal ült hosszasan, hol Pázmánnal volt együtt. Máskor papok egész gyülekezetével tárgyalt. Közben hírnökök mentek az ország részei felé, és hírnökök jöttek mindenfelől. Már maga Asztrik sem látta hát, mit is csinál, urává emelkedett tanítványa. Ha kérdezte, az alig válaszolt. Ehelyett ő faggatta törvényekről, elméletekről, régi idegen királyok tetteiről az apátot. Amikor a szükséges sereg java része már együtt volt, egy reggel István belépett Astrid szobájába. Az apát ott ült íróolvasó asztalánál. Nagy Károly törvényeinek szépen másolt példánya feküdt előtte. István napok óta főleg erről kérdezett. A pap felállt. Az ifjú nagyúr neki támaszkodott az asztalnak, és ezt mondta: A hadi győzelem önmagában nem elegendő. Mit teszünk a diadal után? A diadal után a győzteseknek tudniuk ok kell, mi a teendőjük, tehát nekünk is törvényekre van szükségünk. Astrid helyeselte. Már atyád is össze akarta íratni, kinek mi a joga, mi a kötelessége, csak soha sem ért rá. Neki semmire sem maradt ideje, bólintott István. Mindent nekem kell bevégeznem. Ő parancsolta így. Most azonnal fel kell jegyeznünk, hogy mi minderről hozunk törvényt a győzelem után. Ülj le és írd! Aztrik figyelte, hogy mennyire megváltozott rövid napok alatt a tanítványa. Ugyanaz, és mégsem ugyanaz. Tudja a teendőit. Leült. A törvénymásolatot összehajtotta, és az asztal alá tette. Pergamenlapot helyezett maga elé az asztalra, írónádat vett az újai közé, és bemártotta a nagy ólom kalamáris piros tintájába. István felalájárkált a kis szobában, azután diktálni kezdett. Errendeljük, hogy ki mit az tulajdonául bírhassa, abban háborgatni senki sem erészelje, magyarázó hangon tette hozzá. Világos szavakkal kell lesz törvényét enni, mert különben a nemzetséget mindenféle ősi pogány szokásra hivatkozva menten kétségbe vonnák, hogy amit adok, az azé, akinek adtam. Aztrik felismerte, hogy István most ragadta meg gyökerében minden ellenségeskedés okát. Csodálkozott is, milyen tisztán látja a teendőt. Ilyen világosan eddig ő sem fogalmazta meg magának az elrendelendőt, hiszen erről van szó. A pogányok ragaszkodnak ahhoz, hogy a föld közös legyen. A pogány szokások szerint senki sem lehet a föld ura, és ha a földnek nincsenek urai, akkor nem lehet keresztény államot csinálni. De talán nem is lenne ez ilyen sürgős, gondolta, hiszen most koppány a nagy veszedelem. Kérdően nézett Istvárra. Nem fontosabb most a somogy felől támadó veszedelemmel törődni? Azzal is, ezzel is, magyarázta a fejedelem. A törvény nem várhat, mert aki értem, mellettem csatázik. Annak tudnia kell, értenie kell, hogy miért kockáztatja életét. Igaz, igaz, Mormogta elismerően Asztrik de a koppány Veszprémre ront. Már meg is indult, közölte István az ijesztő hírt. Hajnalban érkezett a futár a Balaton felől. Veszprém alatt fogjuk megverni koppányt, de nekünk már most tudnunk kell, hogy mit teszünk utána. Te már tudod? nézett rá kérdően az apát. István igent bólintott és mondta, Utána tüstént ünnepi követség indul Rómába. Te fogod vezetni. Koronát kérsz a római pápa kezéből. Addig nem vagyok király, amíg királynak nem nevez a szomszéd is. De ne a szomszéd adja a koronát, hanem Róma. Róma messze van. Atyám mondta, jobb, ha a szomszéd sógor, mint hogyha betörő. De az is igaz, hogy a szomszéd legyen sógor, és ne felsőbb hatalom. Csak adja Róma azt a koronát. Asztrikot azonban jobban aggasztották a somogyi hírek. És ha úgy akarja az úr, hogy koppány elfoglalja holnap Veszprémet? Asztrik, kérnáte István, hagyd a lovagokra a háborúzás gondját. Te a törvényt fogalmazd, és készülj, hogy bölcsen szólja pápa előtt. Az apát felállt, és szembenézett tanítványával. Honnét tudod így a teendődet, István? Az mosolyogva nézett vissza rá, hisz tőle tanultam. Tőlem? csodálkozott a kérdő. Én csupán a szente is királyok tetteit meg tanítottam neked. Tanítottam Augustinus, mit írt a nagy művében az Isten államáról. Ezt, ezt tanultam, bólintott István. Figyeltem a szavad, még akkor is, ha úgy hitted, nem is nagyon figyelek oda. Te olvastad a könyveket, és a szóból én megértettem, mit és hogyan tegyek. Sokat tanultunk együtt, Aztrik. Mi megtanultuk Isten államát, és akár csak Isten, államot teremtünk. Aztrik úgy érezte, Ebben a vallomásban van valami bűnös, valami olyan mérhetetlen gőg, amely sehogy sem illik össze tanítványa egyre többet hangoztatott keresztényi alázatával. De csak gondolta, nem említette, mert közben tisztelettel kellett adóznia ennek a magabiztos okosságnak. Az apát elejtől fogva sokat várt a kende fiútól, hamar felismerte rendkívüli értelmességét és akaraterejét, de soha se gondolta volna, hogy ha sor kerül rá, ilyen fegyelemmel győzi le saját féktelenségét. Ambár tette hozzá magában, ebben a fegyelemben is van valami túlzás, valami féktelenség. Hármat koppantottak a kis szoba ajtaján. Azután belépett egy palotás vitézés és jelentette, hogy a várakozók már együtt vannak a fogadó terem előtt. Gyere, Fogta meg a fejedelem tanítója kezét. Lásd magad is, hogyan készülök koppány ellen. Együtt mentek át a Duna felé néző kétablakos kerekszobába, ahol a nagy karosszék állott. István leült, és megparancsolta a palotás vitéznek, hogy engedje be pázmán ispán urat. Amíg várták, István körülnézett, mintha magának mondta volna, de úgy, hogy asztrik, mint teendőt hallhassa. Ezt a karosszéket is ki kell cserélni. Ezt a szobát hamarosan trónteremnek fogjuk nevezni. A várhoz is új szárnyat kell építeni, hiszen innét kell kormányozni az államot. Ehhez királyi udvar kell. Udvari méltóságokkal. Nyílt az ajtó, belépett pázmán. Lovagmódon tisztelgett. Együtt áll a háromszáz palotás? Indulásra készen, uram. Tudod, hogy Veszprémet már körülvette koppány? Tudom. Ti áttörtök, de sehol sem veszitek fel a harcot. A somogyiak sokkal többen vannak. Te erősíted a várbelieket, hogy a falak bevehetetlenek maradjanak. Pázmán ismerte ezt a terepet. Koppány lovasai alkalmatlanok várostromra. Védekezni lehet, amíg az eleség tart. De ha mi is ott leszünk háromszázan, akkor nyolc-tíz napnál továbbra nem lehet való. Több be se fér a táraigba. Hat nap elegendő. Hat nap után ott lesz a felmentő sereg, amely kétfelől támadja koppányt. Ti akkor kirohantok. Én is ott leszek. Magam kívánok győzni a pogányon, és hogyha győztünk, akkor úgy, ahogy atyám kívánta. Te ütsz a csatatéren. Uram, kérlelte Pázmán, fontosabb, hogy vigyázz magadra. Ha neked bajot történik, végeit mindennek. Nem szükséges, hogy magad menj csatába. István arcára kiült a keménység. Koppányt nekem kell legyőznöm. Indulj azonnal pázmán. Odakint várakozik Pomáza Böszörmény? Igen. Helyes. hívattam. És Vecelingráf? Ő is visszaérkezett, és vár Reád. Tegnap a közelben egy regőst fogott el, aki a népközt a pogány elődök tetteiről énekelt. István komoran bólintott. Tudom, titokban regősök járnak országszerte, és a holtak nevében átkoznak engem, a papokat, a földműveseket, és fennen hirdeti koppány jogát a hatalomhoz. Alig győzzük a Dunába dobni ezeket a regősöket. Itt van dobok a fia csanád is? Itt van, jelentette Pázmán. Jól van, intett az uralkodó. Te indulj hát Veszprémbe azonnal, a várokozók pedig egymás után jöhetnek. Először a böszörmény. Isten áldjon, jól vigyáz Veszprémre, Pázmán. Felállt és átölelte az ispánt, aki viszonozta az ölelést. Isten óvjon, István, téged és minnyájunkat. Amikor az ajtó becsukódott mögötte, aztrik megkérdezte, A kelenföldi böszörményt miért hivattad? István a vállát vonogatta. Pap és lovag nem elég. Ha harcolunk és államot teremtünk, kufár is kell. A kufás szóra Aszrik megremegett. Krisztus korbáccsal űzte ki a templomból a kufárokat. Most megint mosolygott István. Nem is a templomba hívom vissza őket. De talán te fogsz lovat, kopját, szekeret, szénát szerezni annak a seregnek, amely Isten nevében megveri a pogányokat? Visszaült az uralkodói székbe és jött is már hajlongva, szakállasan és alázatosan pomáz. Kende úr, István úrunk, az úr bólintott. Most már mondhatsz akár királynak is, hiszen mindig annak akartál nevezni. Isten hozott pomáz. A kufár áradozott. Uram, királyom, oly réges-rég nem láttuk színedet se. Oly boldogság, hogy eszedbe jutottunk és kegyes hívni. A leányom... István belevágott. Pomáz, holnapra kétszáz jó lovat szerez. A szakállas arc elváltozott a meghökkenéstől. Kétszáz ló, holnapra? Uram, adj három napot. Nem adhatok, Pomáz. Adj két napot. Holnapra kell. Ezüsttel fizetek. De mind betört ló legyen, Ménesen van nekem is, de nincs időnk betörni kétszáz lovat. Ezüsttel fizetek. Pomáz elgondolkodott. Azután mélyen meghajolt. Uram, királyom, holnap délre itt lesz a kétszáz ló. Helyes, bólintott királyi fenséggel az úr. Azután kopját és kardokat szerzel a földalól is. A kovácsok dolgozzanak hajnaltól hajnalig. Holnap utára 500 kopja kell és 200 kard. A kufár kétségbe esetten nézett rá. Uram, nincs ennyi fegyver Bizáncban sem. Astrik megint azt a gőgöt vélte megjelenni István arcán. Bizánci aranyjal fizetek. Gazdagabb leszel, mint a Rashid a főböszörmény. Erre Pomáz arcára kiült a boldogság mosolya. Ha aranyad van, lesz fegyvered is. István Astrikhoz fordult. Ezért gyűjtött, ezért zsugorgatott atyám egy életen keresztül. Ő maga egyszerűen élt, de tudta, hogy egyszer szükséges lesz az arany és ezüst. Megint Pomázhoz fordult. Tudtam, hogy számíthatok rád. Az egyre hajlongott, úgy mondotta. Uram király, hadd mondom meg, a lányom harminc szekér is kell, szakította félbe a fejedelem. Meg lesz az is, uram, de méhecske a lányom. István most sem engedte befejezni. Ha itt van a ló, a fegyver, a szekér, azonnal fizetek. Hozz nagy zsákot a pénzedért. Hála néked, király úr! Most már sírósan könyörgő hangon kérlelte pomáz, de kérlek, csak egy szóval válaszolj, oly búsa, lányom, méhecske! István mintha nem is hallotta volna. Mindig akkor vágott a kufár szavába, amikor az a lányáról akart beszélni. Azután jöjj el újra, mert szükség lesz itt más egyebekre is. Most Isten áldjon! Minden, amit mondottam, pontosan itt legyen! Pomáz hátrálva az ajtó felé hajlongott. Még egyszer megpróbálkozott. Hát, egyetlen kis szót sem üzensz, olyan szegény. Most a német gráf jöhet, rendelkezett István. Az ajtó nyílt, Pomáz kihátrált. Asztrik fejét csóváva nézett tanítványára, de az elismerés hangján vallotta. Erős vagy István, tudom, hogy azt a lányt szívből szeretted, de ő sem kapott választ. A fejedelem másról beszélt, magyarázó hangon. Ez a Veceléni ért a lovagi hadvezetéshez, ő lesz a nehézpáncélosok ispánja. Jött is már a hosszú német gráv, lelkesen köszöntötte urát. Itt vagyok királyom, köszöntlek hódolattal, és hoztam fogjat is. Ott kim vigyázzák? Felőled mondott mindenféle rosszat. Hozasd be, hadd nézzek a szemébe, szólt a parancs. Vecelin kiszólt az ajtón, és két kopjás bevezette Orost. Kezei hátul össze voltak kötözve. Kiegyenesedve állt meg István előtt, aki azonnal felismerte. Oros a regős, hol van a hegedőd? Vecelin megmondta. A hátán összetörtük. István felállt, szembe lépett a fogójjal és megkérdezte. Hát te is engemet átkozol, oros. Az életedet nekem köszönheted. Valamikor reménységnek neveztél, nem is olyan régen. A hátra kötött kezű férfi félelem nélkül Magát halára szántan, vádlón így válaszolt. Egy másik Istvánt ismertem, aki a reménységünk volt. Hittük, hogyha ő lesz a kende, hozzá visszatérnek, akik elfutott a Géza úr elől. De amióta te ültél atyád székébe, még többen menekülnek, vagy akarnak menekülni innét. A te neved a vér, a jaj neve. Szavadra elnémul a régi ének, és átokszónál már nincsen egyebünk. István előbb némán nézett vissza oros szemébe. Úgy érezte, ennek az énekesnek kell megmagyaráznia mindent. Előbb elfordult, néhány lépést tett ide-oda, aztán hirtelen megállt, és újra szembefordult. Ide figyelj, oros! Eddig minden regőst, aki véreskezű vezérekről regélt, a Dunába dobattam. Új, keresztény országban halálos veszély, ha régi ének csábítja a lelket a múltatőrző halottak és múltatőrző élő vezérek felé. De téged egyszer már megmentettenek a haláltól. Te talán meg is érted, ha gondolkozol, hogy most nem a régi regékről van szó. Mással nem vitatkoznám, de te a védencem vagy, most is meg akarlak védeni. De értsd meg végre, hogy elpusztulunk. Elpusztulsz te is, ha másképpen élünk, hogyha mást hiszünk, mint az a világ, amelynek közepébe vezette egykor Árpád hadainkat. A megkötözött regős azonban indulatosan válaszolt. Másképp beszéltél akkor ott a révnél, ahol kedvesedet ölelted, és azt kívántad, hogy szeressenek. Akkor azt mondtad, bárkinek joga, hogy éljen kedve, jó hite szerint. Gőgös, kemény mosolyult vissza a fejedelmi arcra. Te oros, ha most az az István jönne elében, akkor én vagy meggyőzném az igazamról, vagy ha nem hallgat reám, a Dunába dobatnám. Annak a régi Istvánnak szava csábító volt, de halálos a népre. Neked sem mondhatok mást, csak amit ő neki, a tegnap előtti Istvánnak mondanék. Ha most oros, templomba megy és keresztény leszel, és a véres kezű hadnagyok helyett szelít szentekről mondasz éneket, akkor szabad vagy, és itt van a helyed az oldalamnál. Dermegy csönd következett. Vecelin, Asztrik vizsgálódó szemmel nézte Orost. A két kopjás is feszült figyelemmel várakozott, mit mond erre a fogaj. Végre Asztrik szólalt, megszelít hangon. Mondját hát igen, Oros. Kedves nekünk, aki a szentekről szépen énekel. Erre kitört a regősből a dacos keserűség. Közéjük álljak, jött menny gyülevész mások kárára élő seregedbe. Veletek együtt kívánjam halálát koppánynak és mindenkinek, akit szeretné és becsülni érdemes. Nem István úr, én koppánytól tanultam, hogy az énekes ne a vezérektől kapjon parancsot, hogy mit énekeljen. Ha megölted az éneket, amúgy sincs miért éljen az énekes. Szelít szentekben pedig addig nem hiszek, amíg szentek nevében ölnek és rabolnak. István kedvetlenül elfordult, hangsúlytalanul, fakó hangon mondta. Dobjátok a Dunába. A két kopjás elvezette, de az ajtónál még felkiáltotta halára ítélt. Álmaidban majd rémítget le a fia István. Amikor már kint volt, bosszusan mormogta István. Akinek Isten elvette az eszét, annak ugyan ember hiába magyaráz. Vecelin jókedvűen szólalt meg. Már féltem, uram, hogy megint kimented. Pedig akkor egymásnak megfogadtuk ezzel a fickóval, hogy ha egyszer újra találkozunk, hát életben csak egyikünk maradhat. És nekem drágább a magam élete, mint az övé. Bosszúsan intette le a fejedelem. Hallgas Vecelin! Jó lenne itt mi köztünk is egy-két hozzá hasonló. Sajnos éppen őket kell a Dunába dovatni. Az Isten igaz emberségükhöz nem adott embernek való elmét, és ezért halálosan beszélyesek. Töprengő hangon folytatta. Van-e jobb eszköze a kísértő mint az elszántan becsületes ember, kivagságában, rossz oldalra állt? Aztrik, szelíd, bizakodó hangon fűzte hozzá. Majd jönnek ők is, de amíg belátják az igazunkat, még idő kell ahhoz. István maga elé nézett, és nem várhatjuk őket ölbetett kezekkel. Becelinhez fordult. Itt az óra, hogy megmutasd, mit tudsz. Koppány megindult Veszprém ellen. A gráv bólintott, hogy tudja. A fejedelem folytatta. Veszprém védeni tudja magát jó néhány napig. Fel is tartja falai alatt koppányt. Tehát ott kell rátörni. A lovagjaid együtt vannak. A szükséges tartalék lovak holnapra itt lesznek. Holnap után indulnak kell. Indulok, királyom, húzta ki magát Vecelén. De arra a könnyű nyilazó seregre is okvetlenül szükség van, hogy biztos legyen a győzelem. Meg lesz az is. Dobok a fia család egy nappal később indul a másik úton, hogy kétfelől támadjatok. Én veletek megyek. Nem vezérnek. Még nem vagyok lovag. A fővezér te vagy, Vecelin. Rád bízom magamat is. Ha győzöl, tudom. Földet vász jutalmul. Ne félj. Megyényi föld lesz a tiéd. A gráf megragadta karja markolatát, és lelkesen kiáltotta. Csak földet adj, és én győzök neked. És ment. Jött család. István elébesietett, és rokoni mozdulattal átölelte. Együtt vannak? sürgette a kérdés. Csanád sokkal alacsonyabb volt, mint István, fel kellett nézni rá. Arca elégedetten derűs volt. Minden magyar vitéz, akit sért a vezérek hatalma, összegyűlt, és aki nincs itt, már igyekszik ide. Többen vannak, mint hittem volna. Nevedben indulhatunk bosszúra. Ha több ló is, több kardakad, akkor még többen is lehetünk. Mert hát sokaknak nincsen még kardja lova sem. A kifosztottak, a bitangra jutottak, jutalmát váró hadserege ez. Jól van, család, örvendezett a fejedelem. Lesz ló is, fegyver is. A sorma koppányom van. Csanád mosolyal bólogatott. Tudom, tudom, de ne feledkezz meg a főgonoszról, ajtonyról, mert hát mit vétett a vitézek ellen, koppány? Pogány, mondta ki a megbélyegző szót Asztrik, mire család elnevette magát. Ezzel ugyan alig ha lelkesíthetnéd a vitézeimet. Láthatod, királyom, mi híveid vagyunk, de miért haragudnánk arra, aki... István mérgesen szavába vágott. Hiszen már te is keresztény vagy. Ez éppen három napja történt. Csanád végül is hajtva István szavára, keresztvíz alá hajtott fejét. Most királyi rokon a szavára, megint csak mosolygott. Jó, jó, te mondottad, és én elmentem a templomba, fejemre is húlt a keresztvíz, és vigyáztam is, hogy közben komoly maradjak. Káromló, kiáltott rá Asztrik. István komoran szólt rá. Megtiltom, hogy így beszélj. Csanád bólogatta a fejét. Jól van, királyom, csak ne haragudj. Ígérem, hogy fiam, unokám majd olyan áhítatos lesz, akár a legszentebb apát. De korban ilyet eszével, és nem a szívével tesz az ember... Na no, hagyjuk, csak annyit mondok. Láthatod, híved vagyok, és teszem, ahogy parancsolod. Koppány el fog veszni, de hidd el, ajtony, gonoszabb és veszélyesebb is, mivel hogy mögötte ottál Bizánc, és Bizánc mindig éhes. Értően megfontolt hangon válaszolt István. Tudom csanád. Azt is tudom, hogy okos vagy és sok mindent látsz, amire vakok még a többiek itt körülöttünk. Éldsd meg, hogy mindenre sor kerül, de mi bukunk el, ha egyszerre akarnuk valamennyit összezúzni. Ha egyszer nincs koppány, akkor somogy is engemet erősít. A sorma ma koppányom van, azután majd sorra következik minden uraság, aki nem akarja vagy akadályozza, hogy ez az ország egyetlen erős állammá legyen. Koppány után majd ajtony következik, azután a többiek. De hallgass, elegendő, ha ezt a tervet csak kevesen tudják. Mások előtt hallgatni kell. Csanád értette már. Igazad van, királyom, nagyobb ez a terv, mint ami apró cseprő bosszú vágyunk, és hát a bosszúra is lesz majd alkalom. István megfogta rokon a kezét. Ígérem, ajtóny ellen te minden hadaknak fővezére. De most indulj el Vassenburgi Vecelinnel a horka ellen. Én is ott leszek. Már az ajtónál fogadt a család. Megyek, uram, és megverjük a horkát. Megint kettesben maradt a strikkal, akit újra csak megszállt a szorongás. És mi lesz, ha Veszprém alatt mégsem győzöl? István tudta. Isten mellettem áll. Ha Veszprémnél mégsem sikerülne, hát akkor koppány másnap megint én belém ütközik. Ha akkor is győz, újra én leszek, aki szembe áll vele. De ha ő térje egyszer vereség, vége mindenestől. Mert én ülök várakban, városokban. A fegyvereim újabb fegyverek, új harci mód a lova rendje Tőled tanultam, Szent Ágostontól tanultam, hogy a világ küzdelmek világa, amelyben győzhet a gonosz is, de végül a jó győzi le a gonoszat, mert Istennek ez a törvénye. Megváltoztál, megnőttél István mondotta elismerő hangon az apát. A fejedelmi fej igent bólintott. Minden elveszett itt, ha én nem tudok elég nagyra nőni. Most menj, fogalmazd meg pontosan azt az új törvényt a tulajdonról. Aztrik indult is, de aggódóan mondotta még, pihenj le István, hajnal óta talpon vagy, intézkedsz, diktálsz, tanácskozol, pedig későn feküdtünk le tegnap is. Pihenni? Most? nézett vissza rá István. Győzni kell. Addig nincs. Nem lehet idő pihenésre.